O dia 31 de março na História. 1964. Os militares organizaram um golpe de Estado e assumiram o governo brasileiro. 1964. O metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva perdeu o dedo mindinho da mão esquerda em um acidente de trabalho. 1967. Durante um show em Londres, o músico Jimi Hendrix incendiou sua guitarra pela primeira vez. 1970, foi eleito o Papa Adriano I, o nonagésimo quinto Papa da Igreja Católica. 1984, o presidente Figueiredo anunciou, em cadeia nacional de rádio e TV, que que seu sucessor seria escolhido por votação indireta. Ele prometeu para o futuro a eleição direta em dois turnos. 1985. O pugilista Dilson Maguila Rodrigues perdeu a invencibilidade ao ser nocauteado pelo argentino Walter Daniel Falcone. 1993. A Organização das Nações Unidas autorizou a intervenção militar na Iugoslávia aprovando o ataque contra aviões que haviam violado a proibição de sobrevoar a Bósnia-Herzegovina. 1993. O ator Brandon Lee, filho de Bruce Lee, morreu durante a filmagem de O Corvo, na cena em que retratava a morte de seu personagem. A arma disparada contra o protagonista deveria estar carregada com balas de festim. Estes são os fatos que fizeram o dia 31 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.